Виходить, ваші батьки і всі повноцінні українці граються у ці жлобські штучки, а отакі, як ви, розмовляють по-чоловічески? Що такое? Жінка неначе враз прокинулася від дрімоти, обдала Марію тратівливим поглядом і відвернулася. Що ви лізете, куда вас не просять? Вам не соромно так неграмотно і негарно розмовляти чужою мовою? Руський язик культурніє. «А от вашого мені ригать хочеться», – сказала ненависно. «Ваша культура уся зверху. Вам не більше двадцяти п'яти, а ви розгодували себе, розпустили. Оце і є вони». Жлобські штучки. Марія прискорила крок і повернула до автобусної зупинки. Вже кілька днів збирається відвідати ботанічний сад. Цвіли бузки. Хотілося поблукати серед кущів та дерев. Осад, що випав у душі, не минав. Проїхала кілька зупинок і пірнула у царство квітів та трав. Довго ходила поміж пахучих кетягів. Вдихала їхній п'янкий аромат, а тоді пішла тихою алеєю в глибінь саду. Тут не було відпочиваючих, а лише снували ластівки та дзуменіли бджоли. Умиротворену картину над вечірній тиші доповнював косар, що косив на пагорбі між деревами молоденьку траву. Марія затримала погляд на його засмаглих довгих руках, похиленій високій постаті, солом'яному капелюсі, що прикривав його обличчя. Бачила лише кінчик русявої бороди, мовби приросла поглядом до його бронзових рук, від них, неначе щось відірвалося, перелетіло цей зелений розмай і влетіло їй прямо в серце. Воно зайшлося тривожним перечуттям. Спішно перевела погляд на прикрите капелюхом обличчя бородання, на плечі тонкий стан, і відчула, як у неї влетіла сонячна, зболена птаха, зранена, знекровлена, але жива. Серце зайшлося несамовитою радістю. Здавалося, йому мало було місця у грудях, і воно вилетить у це розкішне, переповнене пахущами і квітом надвечір'я. Косар теж зупинився і подивився на хідник. З виразу його лиця було видно, що він теж долав тяжку, психологічно нездоланну дорогу. «Васильку!» – вигукнула Марія і кинулася по Але Василь не розкрив своїх обіймів, стояв незрушно, тримаючи однією рукою косу, а другою капелюха, неначе загородився ним, од Марії. Вона теж зупинилася і вдивлялася в його лице. Було незмінно вродливим, це рідне, кохане. Тисячі разів подумки ціловане обличчя, але якісь нові штрихи проклав на ньому всесильний майстер. З'явилося щось одухотворене і мученицьке водночас. Скільки разів уявляла ось цю мить, що вона була іншою і за інших обставин. Доля розпорядилася інакше. Звела їх ось у цьому прекрасному місці тихого надвечір'я. «Добрий день, Марія!» – каже Василь, зодягає капелюха і дивиться на неї пильно і незмигно. Марія розгублено зупинилася і раптово відчула стіну, холодну, нездоланну, що роз'єднувала їх і віддаляла. Її душили сльози і розпач розривав душу. Не такою і не так, уявляла їхню зустріч. «Де ти взявся?» – сказала зовсім не те, що вирувало в ній. «Приїхав з мордовських таборів», – відказав Василь. «Випустили достроково. Кажуть, що часи трохи помінялися, але я цього поки що не помітив». Марія тупцювалася на місці, не знала, що говорити і чи мала право взагалі щось говорити. Здавалося, кожне слово прозвучить недоречно чи фальшиво. Васильку, ковтаючи звуки і почуваючи, як їй спаляє якесь огидне полум'я, мовила Марія: Мені важко щось сказати. Здається, я просто втратила на це право. Я відчуваю, яку зневагу і відразу ти почуваєш до мене. На васалевому обличчі з'явилася легідна і красива усмішка. Чому ти вирішила, що я тебе зневажаю? Ми не маємо права судити один одного. Це право дане лише Богові. Він взяв Маріїну руку, поцілував і, не випускаючи, повів до кубки молодого сіна. Мовчки сіли. «Оце я тут працюю», – сказав просто, так, мов би вони лише вчора розлучилися. «Чогось кращого, ніж це косіння, поливання, згрібання». Я й уявити собі не міг. Тут відчуваєш хоча б присмак ілюзорної волі, Коли спілкуєшся із деревами, травами. Хоча неволя дивиться з усіх шпарин, Балухатими, ненависними очима, І рабство толочить все від трав до хмар. Василь вмовк, пожував травинку, Подивився на Марію, Довгим, уважним поглядом. Вона перехопила його і не відвела свій, тільки зашарілася, як дівча. «Де ти живеш? У брата чи у Валентина?» «Ні там, ні там не живу. Мешкаю у знайомого викладача. Сплю на одному ліжку із його десятирічним сином». Василь дивився на зелені хвилі, де ткало якусь ніжну прозору мережку пташа. Шугало у високість, то зринало до землі. «А про тебе я все знаю», – озвався знову і торкнувся її руки. «Знаю, що маєш сина, хто твій чоловік, і що ти працюєш у молодіжній газеті завідувачою відділом. Їхні погляди схрестилися. Марія спалахнула і опустила очі, а він додав. «Я одержаво тебе листа, якого ти, знаю, не писала». Він переповів їй зміст, і Марія відчула, як спалахнув світ. Зелені хвилі стали вогняними, навіть ластів'я, що витало поруч, нагадувало вогняну цятку. Я такого листа не писала. Писала інші, але не такі. Одержала й від тебе такого змісту, що аж там збагнув, що єдина твоя любов – це Україна. Бо вона не мене і ніколи не зрадить. Василь повернув до неї своє зболене і розгублене лице. Їхній почерк. Видихнув розпачливо. Кінчиками довгих засмаглих пальців гладить Маріїну руку вище зап'ястя і каже «Ніяких подібних листів я тобі також не писав». Писав інший. Він стишив голос до шепоту «Що Марі тобою? Що моя душа блукає ночами коло твоєї? Василь запнувся і скінчив думку глухим безбарним голосом. Але одержав от тебе, мов би, то от тебе, зовсім іншого. Звідки ти дізнався про те, що не мною він писаний? Василь Зримо побачив отця Василія, здається, навіть почув його тихий глухий голос. Мене не шукайте, я сам вас відшукаю. Був там чоловік, Господом мені посланий, мовив глибокодумно. Багато чого від нього дізнався. Він наблизив мене до Бога. Помовчав і додав летчутно. Якщо можеш, розкажи». Як тебе вполював той коршун? Знаю, що вполював, але хочу почути в хронологічній послідовності. Марія поволі розмотувала довгий совій подій семилітньої давності, відчуваючи, як весняний радісний світ сіріє, відсвітає і стає чорно-білим, без жодного яскравого штришка. Василь слухав, і на його обличчі рухалися жовна. Він то сціплював зуби, то закушував губу. Коли Марія вмовкла, промовила чутно Господи, дай сили витримати те, що почув, і не зірватися. Він зблід, руки легенько тремтіли. Прости. Всі ці страждання і приниження через мене!» Його голос знову впав до шепоту. Марія сховала обличчя в долонях і тихо плакала. Василь довго гладив її волосся, а потім ручку пригорнув її. Марія не відскільки плакала у нього на грудях. Чула, як схвильовано і дуже об'ється його серце. Точнісінько так зайшлося і її. Вони знову билися синхронно, закохано. Торкнувся ще раз її волосся. Той дотик кинув його в молодий шал, і серце здалося проб'є груди і полетить у цей прекрасний і водночас Поневолений людськими гріхами і злом світ. Марія теж відчула, як її гойдає давня і хмільна хвиля, але значно могутніша і дужча, мов би виросла за ці роки і подорослішала. Крізь хлип вдихнула його молодий і рідний запах тіла, знову відчула трепет. Отямилася першою і прошепотіла. «За що нам таке?» «За любов до України!» «Ми маємо пронести той самий хрест, що й вона поневолена, зганьблена, зґвалтована», – тихо відказав Василь і провів пальцями по її щоці. Україна, що впустила у своє серце Христа, і вона, і ми долаємо його мученицьку дорогу. Піду я, тихо зронила Марія, але з місця не зрушила. Ось мої телефони, робочий і домашній. Вона записала на клаптику паперу номери. Василь сховав його до нагрудної кишені сорочки. Тобі треба йти. Він притишив голос до шепоту. По мою душу вже прийшли. Он той мій особистий навуходоносор. Береже мене, як зіницю ока. Хідником прошкував чоловік у робі. У його постаті було щось напружене і неприродне. Він мацав очима той острівець, на якому вони сиділи. «Ти мене завжди у цій порі можеш тут зустріти. Я відпочиваю у цьому тихому закутку, навіть коли й працюю. Іди, тебе вже зафіксували».